Vi sitter här i en uh, lite halvt omysig tv-studio och rikar julmösta just nu. Känns nice. Ja. Uh, jag, jag tänkte börja med en fråga som jag aldrig trodde att jag skulle ställa till någon i en intervju någon gång. Mm. Men vad är din favoritblomma? Oh, jag, jag har en, um, en bukett som jag faktiskt... Tog bild på eh, när jag fick barn som jag fick från min pressagentur. Det är blåa anemoner. Och de hade ingen aning om att det var min favoritblomma. Men det var precis det jag fick. Fast jag fick en tjej så fick jag mörkblå anemoner. Det är oh. min absolut favoritblomma. För någon som är en total blomsteridiot som jag, jag vet ingenting. Hur, hur, hur ser de blommorna ut? Är den så mäktiga, stora, äh, Nej, men de är ju lite familj med, med vitsippan vit kan mm, man säga. Fast, okay. Så det är liksom lite samma känsla på lilla spröt. Och det är bara att bladen är liksom lite mjukare och sen är den ju betydligt mycket större då. Så det är som en oversized vit vitsippa med runda blad. Det <laughs> jättefint. Och väldigt intensiv blå färg. Mm. När var det här? –I januari. januari? Mm. –Ja, men då är lite sent att säga grattis kanske, men ändå. <laughs> vi ska återkomma till det här snart. Blommor kommer vara lite ovanligt och ha det som röd tråd, men det kommer vi köra på här i, i avsnittet. I den här intervjuserien bjuder vi ju som sagt in några av våra kreativa favoriter för att kolla lite närmare på specialintressen och hobbys och, och sådär. Vad man älskar att pyssla med utanför det man kanske är mest känd för. Men jag tänker att vi, vi måste ju ändå... Prata om det som folk känner dig som, uh, som moderdesignen klart. Ja. Uh, och grattis igen, du firar tio år. Eller ditt märke firar 10 år, år. Ja, Hur firar du det? Eh, men det har varit ett ganska långt firande. Den här liksom, tioårsdagen har egentligen inte existerat. utan Vi har liksom, ja, okay. kört med lite så här smygsaker under hela året. Um, men nu på slutet då så, så blev det faktiskt ganska ordentligt. Och då, då hade vi också en, en stor liksom middag och gjorde mysiga grejer med, med personalen och, och sådär. Mm. Um, så att um, sista månaden har väl varit liksom verkligen fokus på, på födelsedagen. Hur känns det inuti när du tänker på det här? Ja men det har gått så himla, himla fort. Um, jag tycker liksom att det... Det har varit så roliga tio år. Um, väldigt liksom lärorika och, och men, mycket, mycket både upp alltså självklart upp och ner um, känslomässigt. Särskilt om man som jag är en väldigt känslig person så, så blir det ju väldigt mycket känslor i att driva ett sånt här litet företag som liksom ska växa och bli stort. Mm. Så. så det finns många roliga och, och, och händelserika timmar att, att prata om. Du har varit med i hela det här svenska modundret som har äh, skett under hela 00-talet. Äh. Så man börjar liksom sammanfatta lite nu. Det är många som firar liksom decenniet på ett äh. sätt. Äh. Och varit med och bestämt hur, hur vi ska se ut. Äh. Uh, om man tänker tillbaka för ett årtionde sedan mm. när du startade upp uh, märket Karin Wester. Vad var det som drog igång alltihopa? Men jag tror att jag, jag hade ju egentligen fem, fem och ett halvt år av, av att, att jobba um, som anställd um, på två olika uh, liksom, företag. Mm. Det ena på Friends där jag skötte egentligen all damdesign um, och den andra då var H&M som jag kanske såg mer som en Skola därför att jag kom ju från Bäckmans och på min tid på Beckmans så använde man inte datorer på samma sätt som man gör idag. Så att jag kom ju egentligen med block och penna till mitt jobb mm. och det var det liksom. och det var det jag kunde. Så att när jag sen efter fem år bestämde mig för att prova på att gå till H&M så var jag ju liksom fullständigt uh, värdelös på, på mm, allt som hade med datorer att göra. <laughs> Så de fick ju sätta mig i kurs både på Photoshop och Illustrator. Och, och jag fick springa och be om hjälp hela tiden. och ja. Jag tror att många kommer ihåg mig därifrån. Från just den här tjejen som satt med de här skissböckerna. För jag ville liksom inte jobba med datorn. Utan jag bara satt med de här skissböckerna och hade liksom en säck med sådana När jag lämnade H&M efter ett halvår. Vi, vi är den där generationen som var i glappet. Som jag aldrig riktigt fin, fick datorn Exakt. i skolan. Och sen bara, ut i världen. Ja. Uh. Så att jag tror att efter, efter det där jag hade provat på liksom ett, ett mindre bolag och ett större lite jättebolag så, så var jag så troligt sugen på att göra någonting för, för mig själv och få vara min egen chef och få styra mina timmar. Jag var väldigt um, bra på att arbeta på kvällar och nätter och, och kanske mindre bra på, på att arbeta på, på månader. Mm. Idag är det tvärtom. Okay. Ja. Men, men och det, det gjorde att det blev väldigt svårt att ha mig på en arbetsplats just för att mm, liksom, jag var alltid kvar sist och sen liksom, ville man kanske ja, komma lite senare på jobbet. Sådär. Så att, eh, jag tyckte det var, det var spännande att få liksom, sätta, i, sätta ihop ett eget team och... Vad hade du för drömmar om framtiden då? Men jag tror inte att jag såg riktigt liksom sådär smalt precis hur jag ville ha det. Utan jag visste bara att jag, man um, hade en, ett, ett väldigt driv av att, att skapa den här typen av plagg. Som jag tyckte saknades på, på marknaden. Och, um, Vad var det för plagg? Ja men framförallt, alltså, jag har ju alltid haft den här bilden av att, att liksom väva ihop mannen och kvinnan och, och liksom väva ihop deras garderober eh, på något sätt och, och, och kvinnan är hård och mannen är mjuk och, och liksom eh, försöka göra det där till någonting eget och, och också låta dem inspireras av varandra så att, så att det kvinnliga tyget går över till mannen och den manliga passformen eller, eller liksom skärningen går över till kvinnan så att de liksom möts på det sättet. Mm. Och, och jag tyckte väl framförallt här kollektionen kändes som att när den lanserades 2005 så var det verkligen ett ett glapp i marknaden, det fanns inte sådana liksom, produkter att hitta, den här perfekta liksom svärmors outfiten, den här koftan med lång ärm mm. mjuka, mjuka prints med små djur på och de här jättelånga baggy grenen på, på kostymerna liksom. Uh, och jag har något minne av något bröllop som jag var på där det var liksom fem killar som hade den här kostymen. Och det ja. var just för att jag samlade ju alltid den typen av personer, liksom, kreativa människor som jobbar liksom i, runt eller samma typ av, av liksom, område som jag själv. Och, så det var väldigt roligt att se vilken, hur, hur det tilltalade. Liksom, mm. typ. Ja, man har ju man har ändå sett Karin Westerluckan ja. en del ja. eh, senaste. tio åren. Ja. klart. Om vi, om vi gör ett ännu längre hopp tillbaka i tiden. Jag vill alltid rota i folks barndom. Mm. Och vad man gillade när man var liten. Och vad man tänkte på och drömde om. Kommer du ihåg vad du, du liksom fantiserar om? Som liten? Um, jag tror att jag... Min mamma framförallt har ju haft en väldigt liksom, stort klädintresse. Och, och, jag tror att jag alltid har liksom följt hennes väg lite grann. Tittat på vad hon har burit. Har velat vara ett... Liksom, varit i det där och mycket liksom det här materialen. Att man tidigt liksom vira in sig i de här liksom silkestygerna. Och mm. även liksom min, min farmor och min mormor kommer från. Har ganska liksom kreativa bakgrunder. Så jag tror att jag började då intressera mig för det. Sen att det just var, var liksom att skapa kläder. Det, jag tror att jag lika gärna hade kunnat blivit kostymör. Eller kanske jobbat med dekorer på, på operan. Alltså det känns som... Ja, men någonting i det, det här. fanns flagg och tyger och färger. Ja, precis, precis. Vad gjorde din mamma? Min mamma är egentligen från början en, en sekreterare på kemikum i Uppsala. Um, men som sagt, det här, hon hade ju då um, butik Margot som sin stora favoritbutik. Och jag var då klädd i Minus Margot, som var deras barnmärke. Mm. Väldigt liksom, starka färger och mycket prints hon hade också kasarell i sin butik. Så det var mycket liksom små blommiga karsarellskjortor. Nej, vi är någonstans i tiden nu. 70-tal. Alltså det här är väl, jag är född 74. Så mm. det här är ju då 70 från 77, kanske 76, 77. Som kanske hon hade mest av de här kläderna till mig. Nu, nu har vi ju nämnt blommor här lite mm. grann. Mm. Jag började tänka på mig själv när jag var liten. Och hade en bok om Sveriges flora och fauna <laughs> som jag älskade. Jag kunde alla ja. landskapsblommor till rita jätte mycket blommor. Ja. Hur, hur kom blommorna in i din? Blommorna tror jag de... ja, så, så sagt jag, jag hade ju en, en farmor då som var um, extremt um, duktig på att teckna. Så att och, och när jag gick aldrig på dagis utan mamma och pappa valde att ha liksom barnvakt åt mig och, och uh, jag var mycket hos min farmor uh, och hon hade en väldigt stor trädgård så att när jag var där så tecknade vi blommor. Från jag vet inte hur, hur lite jag var. Och, och jag var väldigt imponerad av min, min farmors blommor För de var naturligtvis mycket, mycket finare än mina. Mm. Ehm, och vi torkade också blommor. Och tecknade av. Mm. Och hon gjorde ju det på liksom små porslinserviser och tallrikar och väldigt mycket sånt. Ehm, men som sagt det var väldigt noggranna stilstudier av, av, av blomman. Liksom. Det skulle men, vara tåget. Ja, ja. precis. Ehm, Medan min mormor eh, jobbar i blomsterbutik. Eh, I Bromma. Eh, och där var jag också väldigt mycket. Eh, under min, min tidiga tid då, Som mm. barn. Och eh, särskilt på julen. Så, så fick jag vara med ner i källan Och man stod liksom med raggsockor. Och täckjacka och mössa av antar och allting. Och stod där nere och fick stoppa i mossa. I de här julgrupperna. Och, och små svampar. Och, eh, var med och arrangera gjorde ju inte jag. Men. Man tyckte väl att man fick knyta band och titta på allt. Och jag kommer ihåg framförallt lukten av den här källaren med alla de här liksom, julblommorna. Mm. Och också mormor hade en väldigt stor trädgård. Så att där var det också mer, man var med hela tiden och ja, var liksom omringad av det här. Hade du några favoriter då? ja, alltså det, det, då tror jag nog att jag var mest, jag har alltid varit fascinerad av när de hamnar lite huller om buller, jag tycker att det är väldigt fint med de här liksom stora ängarna som är lite röriga och jag vet att jag alltid sa till farmor och hon klippte gräset att de skulle spara de här små partierna där det var liksom ett litet miller av olika blommor för att jag tyckte att det var så fint. Hur kommer det sig? Jag trodde att man gillade ordning när man var lite och... annorlunda. Ah, jag, jag är en väldigt ordningssam person. Så jag vet faktiskt inte. Och fortfarande idag tycker jag om när en bukett är lite stökig. Um, eller så ska den vara helt ren. Jag gillar inte det här, den här organiserade buketten. Utan antingen så är den stökig om man väljer liksom fem olika. Eller så har man en, en och samma blomma bara. Liksom. Mm. Lärde du dig liksom -skillsen där i blåsterbutiken? Ja, jag lärde ju mig liksom hur du ska tvista blommorna eh, liksom för att få den här perfekta mm. <laughs> ehm, och också liksom hur, du, hur du binder ihop den. Sen hade ju de liksom hur, hur man binder med färger och så vidare. Det är ju någonting liksom väldigt personligt så det går ju aldrig riktigt att lära. Det är ju smak, liksom. mm. men, men, men och då paketera de här och, och så, det gjorde jag ju. Hur är gröna fingrar, har du? Jag, jag dödar allting i min ah, väg nej. där hemma. <laughs> så jag ser ju, det har ju blivit någon slags nästan lite meditativt intresse. Och framförallt så ska jag säga att det här intresset blev ännu större för, för två och ett halvt år sedan när vi köpte en lägenhet med en terrass mm. inne i Stockholm. Och eh, den här terrassen var helt tom. Det var bara kullersten på den. Liksom 40 kvadrat kullersten. Vad gör du med den här? Eh, och eh, under samma period. Eller precis innan då. Så åkte vi på, på en stor, den här stora eh, möbelmässan i Milano. Och där var ju det meningen att jag skulle gå runt och bli inspirerad av, av liksom färg och form och möbler. Jag tror att liksom 50% eller 60% av, av min telefonen här var bara liksom de här trädgårdena uppe i, uppe i luften. Som man såg överallt. De, med de här små invädda lamporna i och alla vackra gröna färger som möts. Och kom hem och liksom skulle bara göra den här trädgården. Mm. Och, och höll på... Och håller fortfarande på. Men jag flyttar faktiskt från, från den här trädgården om en vecka. Till en liten fjuttbalkong. Det är verkligen jättebra Det är det rånstad. Ja. <laughs> Mitt i vintern. Ja, precis. Men nu, hur, ser det, hur har det sett ut hemma hos dig nu då? För jag föreställer mig att det liksom är superlummigt. Och massa fina ah, snittblommor i ah, varje hörn. Eller? Alltså det, det säga, terrassen har ju varit. Den ska ju liksom fungera under hela året. Det är ganska svårt att ha en terrass grön under hela året. Om man inte använder sådana buxbomma alltså sådana traditionella liksom, murgröna och sånt som är lite tråkigt utan jag har ju liksom haft då vildvin till exempel som är en otroligt vacker liksom, kringelväxt äm, som har liksom, suttit uppe på sådana hemgjorda spaljer som jag har gjort. Äm, bergsklematis är också en, en sån här äm, liksom rankväxt som, som växer uppåt och och första året så såg det lite tråkigt ut så då var det mer, det var några stycken som man väntade på att de skulle växa men år två så dödade jag faktiskt bara en under vintern för jag var ute och liksom paketera in och med bubbelplast och gjorde, gjorde små fötter av, av, av plast som jag liksom satte under och stoppade in i juteväv och allt där så... Jag läste på, det var så roligt. Det känns som att det är mycket folk äh. i ens närhet och människor som har jobbat med populärkulturella yrken och kreativa saker som rör sig liksom mot odling och naturen ja. och växter och naturvin och, eller vad det nu ja. kan vara. Ja. Äh, det känner du dig igen i det? Äh. Ja, det är så otroligt lugnande och jag är som sagt... Um, är, jag kommer behöva skaffa mig en kolonilott eller någonting. Det har jag sagt till min sambo. Att så här, den här balkongen vi får nu. Den kommer ju vara för det första överfylld. <laughs> Även om jag nu lämnar en stor del också. Men, men det finns ju sådana plantor som jag har, liksom satt, jag har satt i jorden lökar för att ska komma upp i vår. Och de vill inte jag lämna. Så att det... Det kommer få bli så, som en liten, ett litet mini där. Finns det någonting i processen som, är, som liknar liksom skapandeprocessen när du jobbar med din modeskapande? Ja, man vet ju aldrig riktigt hur den här... Alltså jag vill ju ha lite, jag har försökt få den här lite vildvuxna rabatten också. Och, och där strör du ju runt lite allt möjligt. Och du har ju liksom den lilla fröpåsen och du... Det ser ju fint ut. Men ibland så kommer upp en annan färg. Och ibland så blir den alltså, anpassar passar inte alls ihop. Man vet inte riktigt. Och det är lite som när du sätter ihop en kollektion. Idag så lämnade jag in min pre-spring 16. Lämnade jag från idag. Och, och vi satt och gick igenom färgkort och sådär. Och det, det är extremt svårt att veta är precis hur det kommer se ut. Mm. Det kan man aldrig göra. Det, Läskigt. Är, det är lite samma. Liksom. Ja... Um... Jag på, nu har det dykt upp väldigt fina pressbilder på dig under hösten inför just jubileet, 10 mm. år, där man ser dig med mycket växter mm. i bakgrunden. Och jag vet att det, det har varit ett närvarande tema i den här jubileumskollektionen som mm. jag satt ihop. På vilket sätt? Men jag, jag kände att, att den här jubileumskollektionen um, var för det första väldigt personlig, därför att jag har valt ut mina personliga favoriter- Uh, och, och referenserna har plockats mycket från min egen garderob. Alltså produkter som jag har haft och fortfarande hänger kvar där i garderoben. Inte sånt som är nedpackat. Uh, och i och med det så kände jag också att jag ville ge någonting mer liksom, privat från mig själv. Till, till, um, till mina kunder. Och, och både bjuda på från mig. Så att vi gjorde ju en, en, uh, den här fotograferingen först- um, där vi egentligen eh, samlade på oss alla liksom, fina blommor jag vet. Eh, och, och gjorde ett slags steleben av det. Eh, men sen också så, så har jag ju suttit i möten både då med Inko Blommor. Som, som gjorde på Inko i Stockholm. Och med eh, Bunches by Blomrum som är, de heter i Göteborg. Där jag just hade den här briefen att det ska vara en lite stökig bukett. Eh, som man liksom, där man har en kanske en väldigt arrangerad blomma som är nejlika um, ihop med liksom något lite rörigare för att liksom få den här liksom känslan av den här ängen mm, mm. på något sätt. Uh, men ändå ha med de här snittblommorna i där liksom. Du har haft pop-up butiker i Göteborg ja, och Stockholm. Ja. Precis. Och jag hörde någonting om att du har stått själv och gjort ja, buketter till precis. till kunderna för ja. det Så Så hur var det? Det, nej men det var jätteroligt. Jag, jag menar jag hade ju då hjälpa de här två som butikerna såklart som liksom satt ihop det. Så att jag visste liksom vilka blommor jag hade med. Men sen så, så jord, byggde vi ett, ett litet blomstånd. Um, jätte, jättefin blomvagn. Den där ska användas till något annat sen så småningom. Men, men där vi då stod och liksom paketerade och band ihop det här. Och, och gav bara till vem som helst som kom förbi. Och, och det är så roligt att se vad glada... Folk blir när de får en bukett blommor. Men ska jag ha? vad, vad har jag? Ja, men Grattis, jag fyller år idag. Du får en bukett blommor. Ha? Ska jag få blommor? Ha? Liksom. Um. Fick du mer smak? Ja, det var jätteroligt. Jättekul. Var. Kul. Mm. Men om man tänker på din, um, din karriär Hur har blommor och växter varit närvarande i ditt skapande där? Det har varit ganska, jag tittar på, på mycket av våra... Liksom, Tidiga printsen som gjordes och, och även i, i liksom ända upp till idag så har det ju kommit med blommor ganska ofta. Um, 2012 så gjorde jag till exempel en, ett, ett blommigt porslin som jag slog sönder och, och liksom målade av um, som blev faktiskt ett av våra mest säljande um, mönster um, som vi har haft och som vi nu också lägger in i den här um, jubileumskollektionen. Um, den, för den kommande säsongen så um, har jag tittat mycket på um, torkade blommor. Pressat blommor. I och med att vi ändå har hållit på med det för den här jubileumskollektionen. Så fick jag lite, kände jag att det var lite roligt att plocka med det där. Och också tittat mycket på Van Nåtens arbete. Han har ju kanske den mest blommiga designen vi har. Mm. Um, och tittat mycket på hur han har jobbat med blommor. och det uh, Så det känns roligt att den kollektionen kommer att, att visa mycket av det här nu. Jag kommer ihåg en, en klänning som dök upp på alla modebloggar 2008 någon gång. Ah. Kort, med kort ärm eller hur? Ah, och, och så, ah. Som verkligen var en riktigt äh, ah. klänning. Och det var ju Hawaii-blommor eh, ja, på den. Um, det är roligt att du pratar om den. För den, den klänningen var ju en sån här, precis som du säger, en sån här succé. Den lilla butiken som jag hade på Röstrandsgatan, den hade ju en kö och det var, det var en sån extremt lång kö. Så när de här femte klänningarna vi hade var slut. Och jag liksom fick säga till den som kom efter att nu är de slut. Så blev hon så, så ledsen, så ledsen, så ledsen. Och det här um, blomtyget vi vi trodde aldrig att det skulle bli en sån succé. Så vi, vi gjorde liksom bara de här få. Så de som finns, det är de som finns. i femte klänningar. Mm. Jag förstår. Uh, jag tänkte på, har du några andra så designer för bilden när det kommer just till floral prints och uh, hur man använder sig av växtriket och sådär. Uh, Eller så. finns det något man borde kolla in? Om man gillar Karin Westerg. <laughs> uh, och vad svårt. Det, som sagt, nu, nu har jag bara grottat in mig på, på drisfanåten mm. helt och hållet. Så att jag känner väl att det är väl, det är väl där jag verkligen har blivit inspirerad den här gången och, och liksom tittat mycket på hans hur han bland, framförallt hur han blandar ihop färgerna i, i, med sina blommor och former känns så otroligt moderna och, och nyskapande för att de, blommigt har ju liksom alltid gjorts i, i plagg. Min, mitt första plagg jag sydde till exempel det var en gardinblommig eh, klänning som jag köpte tyg från BOV och v, mm. det hette på den tiden. Hur man var det då? Eh, då var jag det var så första året i gymnasiet så då är man är man 16 där hade aldrig sett någonting och eh, jag var så imponerad för jag var på en, på en tillställning där en tjej hade sytt sin egen klänning och, och jag tyckte liksom så, oh, det här är jag ju. alla var så imponerade av klänningen och även jag så dagen efter så sa jag till mamma nu måste vi åka till BOV och köpa liksom ett burda mönster och så åkte jag hem och sydde den här oribla klänningen hur såg den ut den hade puffärm Eh, ganska liksom damig puffarm, lite längre, liksom precis under armbågen med en liten pärlknapp. Mm. Och botten på den här var mörkblå och sen var det den här traditionella ros, lite så här, runda rosorna i lite, lite rosa toner. Och sen så hade jag en virkad spetskrage ovanpå. Ah, och så var det liksom for, formad och så lite A-linje ut. Så. Finns den kvar? Ja, ah. den finns kvar. Jag har inte kastat den. Men den finns inte utställd här som man kan... Nej, det gör den inte. Vi, men Vi måste lätta upp en bild. Ja, ja exakt. <laughs> <laughs> så efter den där klänningen så fick jag faktiskt mer smak. Och det var nog det som var liksom avstampen. Jag är ingen bra på sy. Men jag är, liksom, vill ändå få fram idéerna. Så att jag har... Alltid varit den som kanske har kommit sent till festen för att jag måste ha sig klart det där. I sista ja, och så, så spricker den liksom när jag böjer mig ner <laughs> för att dra på mig skon. Liksom, eller ta av mig skon när jag kommer till festen. Det har alltid varit lite så farligt att låta mig sy. Liksom. Jag förstår. Mm. Har du sett någon så här superviktig klänning till någon annan någon gång? I sista sekundet. Ja. Eh, det, alltså, under den här tiden som sagt så gjorde jag ju mycket. Jag, jag kommer ju från Uppsala så att jag höll ju på med så nations... Um, Um, oh, gasker och, och sånt där. Och då, då hade vi också en liten förening som jag var med i, som hette FSF P PMS. Flickor som främjar pojkar med stil hette den. Mm. Oj. Och där sydde vi med massa saker, mycket tajsidan var det på den här tiden. Uh, och även då min, min liksom slutklänning, den, min examensklänning där. Den var vit med presskragar som hade broderat. <laughs> Fint. Ja. jag tänkte på en grej. jag minns också från när man var liten det här symbolspråket som hänger ihop med blommor blomsterspråket, att man liksom kan uttrycka känslor med blommor och det betyder saker om det sätter vissa blommor i en bukett eller, eller det har ju liksom alltid varit förknippat med det romantiska gula tulpaner betyder hopplös kärlek mm. typ hur, hur, hur romantisk är du? ehm um... Jag är nog ganska romantisk, ja. Men jag tror att jag, jag, har liksom lite, jag är lite båda världarna. Jag är både liksom den här uh, karriärskvinnan som har väldigt mycket liksom, åsikter om, om mitt jobb. Mm. Alltså när, när jag jobbar så är jag väldigt liksom, hård i mitt yrke. Men, men privata Karin är väldigt liksom, känslig och romantisk och um, lite försiktig. Liksom. Är ditt mor det romantiskt? Uh, det är både och. Det måste vara båda och annars mm. blir det inte intressant. Mm, liksom jag jag gör inte bara en, en, skulle inte kunna göra bara en, liksom en volangblut. Det måste finnas båda delarna i det där. Det måste tyget vara liksom, i en, jag vet inte, ett väldigt maskulint tyg. Liksom. För i, I ens huvud så tänker man kanske på blommor som någonting som har varit förknippat med flickighet eller mm. tantighet. Kanske. Mm. Ja, just det. Till och med och att sådana värden har ju, är ju i många perioder ganska nedvärderade och utskällda. Mm. Hur, hur tänker du om det? Um, ja, alltså, um, jag vet inte riktigt. Det är, jag tror inte att jag har lagt så mycket funderingar kring det där. Jag, jag ser nog bara liksom den här, det här intresset som någonting som man bara fått följa med. Och det, jag har, har nog inga direkta liksom budskap med mina blommor, utan det är nog bara, det är nog bara en ren njutning som, som måste finnas där. Liksom. Mm. Jag, jag tänker också om. På både mode och kanske också blommor som är bl blommor i buketter som man tar hem, eller vad mm. det nu kan vara. Det är något lite lyxigt. Det är någonting, ja. det är någonting ja. man har möjlighet att undra sig när man ja. har lite pengar. Ja, verkligen. Hänger ihop ja. på det sättet tycker du? Jag tycker nog. Alltså för för um, när man är så här. När man har haft ett eget företag så vet man ju att det är. Um, Ganska många säsonger. inom man känner att så här, nu kan jag liksom börja unna mig grejer. Um, och jag vet att när jag, när jag köpte då min. Den lägenheten som jag hade under den här per, perioden. När jag hade kanske haft firman i sju år. Eller den hade ett, ett väldigt vackert liksom, bord framme vid, vid ett fönster. Och jag, när jag köpte min första bukett. Lördagsbuketten. Liksom, sen så, så. Det kändes. Det, precis som det, det var otroligt lyxigt att få. Gå och köpa den här lördagsbuketten och ställa på det bordet. För då kändes det som att det var helg och det var, det var något lyxigt där i, i fönstret. Och inte bara den där liksom trötta fikusen som står bredvid. Utan det var verkligen den här liksom färggranna buketten. Så att det, det är verkligen, det är sant. Och jag har köpt mina lördagsbuketter varje, varje lördag sedan dess. Vad va blir det då? Det blir lite allt möjligt. Nu som sagt har jag ju varit... Inne på att köpa blommor som, som då torkar också vackert. För att jag har hållit på då och, och gjort olika upphängningar. Och äm, pressat blommor och, och använt liksom alltså nästan som tavlor <laughs> ibland faktiskt. Det känns ju lite så här förlegat att göra de här torkade blomtavlorna. Men det är någonting <laughs> lite så här, intressant med det där. Äm, så att nu, nu är det ju, det har varit väldigt mycket olika och lite stökiga buketter- Annars som sagt så vet man ju liksom när säsongen är för till exempel anemoner som har börjat nu precis um, så vet man att där, där är liksom extra lyx att få gå och köpa en stor bukett med anemoner och ställa på bordet. Mm. Är det den här längtan efter det vackra också som mode och blommor har ja, gemensamt? Ja det kanske är något sånt det är som en, ja det blir som en tavla som, som förnyas varje vecka så ja om man skulle försöka övertyga någon som inte fattar grejen alls med varför, varför man ska pyssla med blommor eller ha dem hemma eller använda dem i sitt skapande yrke, vad skulle du säga då? Ja, men det blir som ett andra, vad ska jag säga, ett andra andrum för mig och, och som sagt det är något otroligt lugnande med blommor. Jag tycker att man, alltså man stannar upp och man, man, man, om man kan och tar sig den tiden och liksom plocka och plocka av blad när de har vissnat och, och går och klämmer på dem. Och, och Det är de där små minuterna som, som man håller på med där varje dag som man bara liksom koncentrerar sig på, på det där. Och Det, det tror jag att man, många skulle må bra av att få liksom, lugna sig. <laughs> nu när det är så här jubileumstid då, man tittar tillbaka på tio år och, och sådär, hur, hur känns det att titta framåt, vad vad, vad händer för ja, Karin Wester, <laughs> de närmaste tio åren? Det är ju jättespännande jag hoppas naturligtvis att man, att man får sitta eh, om tio år och, och göra liksom en minst lika intressant liksom, översikt av, av, av de tio åren och, och se dem som ännu bättre och ännu roligare än, än de tio åren som har varit um, vi har ju idag blivit liksom, oh, nästan dubbelt så stora som vi var för ett år sedan i och med att jag också tagit in nya partners det gör också att jag har kunnat fokusera mer på bara designen tidigare har man ju liksom fått, fått gjort allt och, och att vara den här entreprenören um, och vara kreativ samtidigt som man sitter och, och, och balanserar kostnader och, och, mm. och, och liksom, eh, kund, kund och leveraskontror är, är väldigt liksom, hämmande och ganska jobbigt. Så att för mig är det otroligt lyxigt när, när de, mina nya partners har sagt att så här, nej men vi vill att du gör det här och mm. gör bara det. Så att nu det kommer mycket samarbeten. Um, det kommer mer kollektioner jag menar nu gör vi ju två main kollektioner två pri och nu har vi också gjort anniversary så i år så har vi faktiskt gjort fem kollektioner Oj. Um, det kommer ett, ett glasögon um, som arbetar med Vasuma svenska Vasuma nästa år uh, vi har också gjort skor och väskor och, och lite sådana samarbeten hur mycket blommor kommer man se här <här> i <alla de> här? <här> <här> Så sagt vi kommer nog att se blommor ganska mycket under 2015. Um, just för att, att det har um, varit lite extra fokus på det. Um, och Sen får vi väl se. Men uh, som sagt, det ligger otroligt mycket i, i våran, våran planering för kommande året. Kommande mm. två året. Uh, som vi har suttit och jobbat med nu. Då, då. Så att, um, jag ser verkligen fram emot det här. Det ska bli jätteroligt. Nu när du, Om du får släppa hela kvittobiten och allt det där. Vad längtar du allra mest efter att få göra när det kommer till kreativa nu framöver? Ja men det är ju, det är ju att fortsätta och, och jag tror framförallt att fortsätta förtydliga Karin Westerkvinnan. Jag tror att, att fortfarande idag så, så frågar sig många vem Karin Westerkvinnan är. Uh, och hon är ju trots allt mig själv någonstans och jag har ju varit väldigt, alltså jag har ju gjort en, en tioårsresa där man liksom ser hur jag har förändrats som, som person från att jag kanske varit en person som har varit extremt social och, och varit väldigt mycket ute och blivit inspirerad av utemiljön och mycket musik har varit liksom viktigt i det här till mm. att idag vara liksom mamma och, Hemma och värna om hem och, och, och, liksom och natur och ja. odla. Och... <laughs> så naturligtvis påverkar det kollektionerna. Ähm, fortfarande så tycker jag, jag ser ju henne väldigt tydligt. Och det är ju att hon är ju som jag beskriver mig själv. Hon har en, en, en hård hon är liksom en hård karriärskvinna som, som jag är på jobbet. Men hon är också otroligt känslig och mjuk och, och lite försiktig hemma. Eh, och de två, liksom, den romantiska sidan och, och den här andra sidan, de, de måste mötas. Går hon aldrig ut på klubb längre? Gud, hon, går ut på, hon har gått ut på klubb, eller klubb, men ja, hon har kommit hem lite sent två gånger. Och det är ju betydligt jobbigare nu än när man inte var. var Så ja. Vad vill man helst på sig? En En bakis? En bakis samba <laughs> som den nya kongvästerkvinnan. <laughs> jag har ju börjat använda den här långa, långa mjukisklänningen. Alltså den här görsiklänningen med lång arm som, som liksom är fortfarande är ganska åtsittande upp till. Men som släpper någonstans liksom under armhålet. Och liksom bara lite A-linje, så här mjuk och härligt man bara kan ha liksom sina birkenstock eller, eller sina mjuka ragsocker eller vad det nu är. En sån klänning känner man sig fortfarande fin i. Du jag har inga bort. mjukiskläder. Jag, um, jag är jag, min, min sambo som sagt. Han är en fransk och, och i, Där gör man inte så. Där är man liksom, har man samma fina outfit hela tiden. Man klär inte ner sig hemma. Så det här har jag lärt mig. Mm. Du har sagt att i, i något citat här någonstans inför jubileumskollektionen. Uh, att uh, om jag inte jobbade med mode skulle jag äga en liten blomsterbutik. Mm. Härlig, när kommer när När får vi komma och köpa blommor ja, men, Det är därför jag ska behålla det här blomsterståndet. För jag kanske måste börja någonstans. Och då kan det vara härligt att jag så här, sök, ansöker om någon plattbröd. Någon korvgubbe. Och så står jag med mitt lilla blomsterstånd. Och, och, och binder de här liksom, blommorna som jag har i min kolonilott. Som jag liksom, korslar in över dagen i korgar och bara står och kör på Stureplan. Det var fint. Det låter helt fantastiskt. Då kommer vi allihopa. Ja. Tack snälla för att du, du var med idag. Lycka till med allt. Du har haft Leva Life, en podcast från Sony och rodeo. Hitta alla avsnitt och extra material från våra gäster på rodeo.net-leva-life.